що вдягаються в шкури буйволів для виконання ритуального танцю, під час якого той, хто представляє бика, наподоблює коїтус з допомогою незвичайно довгого надставленого Фалоса. Лібрехт, однак, гадає, що в цьому прототипі шлюбних танців, що його опис ми дали вище, бик та телиця не заховують уже своєї примітивної форми. Він припускає, що ця форма реально містить в собі не тільки інтимне зближення між чоловіками та жінками цілого роду, але й зі скотиною. Багато прикладів цього дали Єгипет та стародавня Італія. Пережиток цих звичаїв, що їх пристосовано до весільних обрядів, знаходимо у курдів, одного з арійських племен, яке живе на горах на півдні Ерзінгана. Щороку святкують вони так зване свято загашення свічок, під час якого священник, спершу давши всім поцілувати свою руку, вигукує «Я не бик, я великий тур» тоді та жінка, що поміж усіх присутніх на святі останньою вийшла заміж, а коли це можливо, то й того самого ще дня, підходить до нього і каже «Я та молода корова. Потім всяке світло гасять, і починається оргія, під час якої всі присутні на святі віддаються цілковитому сексуальному зближенню, не зважаючи ні на вік, ні на споріднення. Дівчат та дітей не допускають, однак, на це свято. Лібрехт стверджує, що бик цього свята – це первісний бик парсів, родоначальний для всіх рослин та всіх тварин. Він порівнює його з биком вед у індусів, який, як каже Бергман, символізував небо, а корова була символом землі. Бик, що був завжди епітетом сонця, став потім епітетом Соми, як представника мужеського начала чи жениха. Цей епітет, як і епітет корови, засвоєний був класичним світом, придбавши значення першорядної ваги у сакраментальній формулі стародавніх римлян. Нарешті, як каже Браун, на цілому світі від Єгипту й Індії аж до Ісландії, землю завше уявляли собі в формі корови, а дух творення завше символізували биком. Прикладаючи все щойно зазначене до українського шлюбу, легко зрозуміти значення бика в піснях, що супроводять весілля. Більше того, в одній з цих пісень знаходимо майже буквальну репродукцію цієї загальної для арійців концепції. Ой, на городі часник-часник Стоїть грецюньо, як бик, як бик А коло його печериця Стоїть Маруся, як тилиця Щодо групового шлюбу то звичаї та пісні, що супроводять весілля на Україні, дають дуже виразні та численні його сліди. Вже саме існування порубоцької та дівоцької громади з вечорницями та досвідками, які являють собою не що інше, як прямий пережиток тих ігр між селищами, зазначених у літописі і так суворо переслідуваних християнським духовенством, а вже це одно дає нам найочевидніший доказ. Сюди також треба віднести звичай молотити жито, бо ж пісні натякають на дефлорацію молодої саме на току. Нарешті звичай перезви та ритуальний танець усіх по черзі боярів з молодою, в якому виявляється тепер їх стародавні права на молоду, все це, без сумніву, являє собою пережиток групового шлюбу. Є страція гадати, що ця епоха групового шлюбу –